Василю, оцю звірину треба здати. Краще візьму дикого правстаду, ніж ходити за цею скаженою льохою. Вона мені всі спідниці так попідкорочувала, що й дочка кепкує. Мамо, ви мене сварили за коза а самі списуються у льоху. З неї буде такий шашлик, що й без гірчиці щелепи перекосить. Саме на цих словах у свинарник влетів вітер, збив з голови крутя сірого бриля і пожбурив у загорожу до лютої льохи. А вона ніби й чекала такого подарунка. Отскочила від корита з товченими кабаками і заходилась рилом підкидати бреля. Поки свинарка вхопила бучка, від круцевого бреля залишилась солдатська пілотка, через яку щойно переїхав танк із повним комплектом боєприпасів. На м'ясокомбінат! У першу чергу! Опустивши донизу грубого Неронівського пальця вигукнув круць і, поволі випростуючи пальця вгору, переходив до іншої загорожі. Він уже кілька років таємно ставить зоологічні експерименти у снарнику. Його ідея скрестити вепрай свійською льохою, щоб цих городещенських кентаврів можна було випускати в зимовий ліс на порошу і в такий спосіб економити на кормах. Оця списана на м'ясо льоха була його творчою недачею, і він намагався замести сліди. Переречена Льоха підкидала перед собою рештки бреля. Тракторист тиміж гонта, який весь час говорить, і коли є співбесідник, і найчастіше, коли його немає, а ще частіше у вісні, стиха жебонів із собою. «Ой, те, моше, те, може. Оскільки його балачки ніколи не закінчуються, то замість розділових знаків він вживає оте «Ой, те, моше, те, моше!» Це має означати, що Гонта думає, про що б йому іще поговорити. Після нічної зміни на Бурячищі він зайшов до лазні, але воду в котлі ще не розігріли, доходив у довгих трусах по коридору, зазирав у порожнє жіноче відділення, дивувався, що воно нічим не відрізняється від чоловічого, і повторював, «Ой, ти, ти може, скупатися тобі треба, а вода іще не нагрілась». Тимоше, і лазня, ой, Тимоше, Тимоше, порожня, Хоч голий ходити може, і пивка ще не продають, Тимоше, А вже ж осінь, Тимоше, пора б тобі, Тимоше, Побути і злим, бо добрим, Тимоше, ти вже набувся. На його широких, босих ногах шльомбали великі черевики, Руки його засмагли тільки до ліктів, а решта тіла залишалась сліпучо-білою, Наче він діставав якусь гайку на дні відра Із соляркою, зануривши туди по лікті обидві руки. А на дворі в цей час якраз ішов вітер з Одеси на Київ, Дихнув і піддувало під котлом, Появилась тяга, кочегар дощі відкрив форсунку, Незабаром із кранів побігла тепла вода. Ой, Тимоше, Тимоше, либоньки, «Будемо вже купатися. Зараз намилю голову, Тимоше, а тоді підемо нижче. Треба, Тимоше, бути злим, бо інакше, Тимоше, круць тобі тисячі не поверне, а на тисячу ти в нього вина не вип'єш, Тимоше. Те, що Гонта згадав про круців бог, було першою ознакою, що при зустрічі з Василем він не обмовиться про це й а мовчки погодиться піти на склянку домашнього круцевого вина. Зате, ідучи під чаркою додому, зробить чергову спробу бути злим. На цьому тижні Тимоше в круця гроші, бо трохи далі, Тимоше, нічого буде забирати, сказав собі і, присідаючи в колінах, пішов у душову, прикриваючи себе стилу холодним тазиком. Директор будинку культури Сердій Монах чукикав, немовля, в саду, за хатою. Хлопчик уже давно заснув, але Сергій і далі ляскав ногою по землі, відбиваючи ритми з опери Запорожець за Дунаєм, по попорізь якої він давно мріяв розучити із сільським духовим оркестром, але весь час перешкоджали польові роботи в колгоспі. На його правій руці спала дитина, а лівицею він гортав партитуру опери, що лежала перед ним на стільчику. Сергієва дружина Дзвінка хоч і обіймає скромну посаду продавця квитків на кінофільми, насправді ж керує будинком культури. А Сергій бавить дитину біля хати. І за цей час городищенська агітбригада зайняла друге місце в області. Виїздила на виступи в сусідні райони. Звідки молодий учитель фізкультури привіз собі дружину, вдатну танцівницю, в якій важко знайти пару по зросту, бо вчитель не танцює зовсім лише піднімає гирю. Організувала дзвінка і хор пенсіонерів з колишніх церковних півчих. Про цей грішок співаків професіоналів знають лише старі городещенці, але бережуть таємницю. Не відкрили її навіть районним журналістам. Які вже двічі писали про престарілих співачок із городища. Слава від дзвінченої діяльності повністю поступає на відкритий рахунок Сергія, і він ще ніжніше бавить свого синка зранку до вечора. Коли в сад заскочив вітер, на Сергієву голову рясно посипались переспілі сливи. Одна з них упала дитині на чоло. Дитя заворухобилось, скривилось і заплакало. Сергій зляк притис дитину до себе і побіг з неї до хати. Вітер за його спиною, немалосердно фальшуючи, пробував голос на арію карася. Ланкова Ярослава Козир уже третій раз до обіду обганяла свою садовогородню ланку на збиранні помідорів. За це ніхто з жінок на неї не сердився, бо вже не дивувались її завзятості. Вони були б здивовані і вражені, якби Ярослава весь час ішла поруч з ними. Жінки в ланці знають, що ж не вперед Ярославу, не загребущість чи слава, а її темперамент та одна, добре знана в городищах усім, причина. Іншу на її місці вже б вихваляли на всіх зборах та нарадах, обвішали бординами та медалями. А так вся ця її слава дістається ланці. Всі знають, що тиждень Ярослава працюватиме за трьох, щоб потім, на день-два, таки мотнутись до Одеси, походити біля моря і відвідати свою старшу сестру і, щоб виручити гроші за дорогу, привезти кучки всякої всячини для городищ. Прибутки від цього її давнього промислу мізерні, не раз уже перевіряли в міліції та в прокуратурі, але від нього Ярослава не може. Хай собі кожен відпочиває, як хоче, відказує вона, коли заходить мова про її поїздки до Одеси, котрі сповнюють азартом, риском, напругою все її єство. Голова колгоспу Маркіян Підкова давно вже махнув рукою на це Ярославине заняття, і коли його викликають до Рівнополя в міліцію, він уже знає, що йтиметься про Ярославу.